Hej, och välkomna till Två idioter en podd. Jag heter Nora och jag heter Louisa. Hallå. Hola, amigos. <laughs> välkomna tillbaka till sjunde avsnittet. Woohoo! Alltså sjunde avsnittet, det känns som att det var igår vi spelade in första. Ja, det det är faktiskt gått väldigt snabbt. <clears throat> Alltså min röstens typ är... <kör> kände mig typ hes efter att vi checka timeout. Ja. Det kanske hörs. Ja, lite. <kör> hostar jag hostar i mickarna <hör> Jag hostade i micken, det menar arm arm. Jag la på sig armhålan. <hör> arm... ja, vilket... ja, men varför inte hosta i armhålan? <hör> <hör> <hör> ah, okay då. Ah, ja, okej ja, då. okej. Okay. Hur mår du idag? Bra. <hör> vilken alltså, det, det var en lite jobbig fråga faktiskt jag yes, så. So. Ja, men alltså, ja, det är helt okej okay förutom att jag menar sverk. Och och mens då. <laughs> Jag då. aj aj aj. Som kom så lägligt nu den sista veckan. Ja, ja. fast eh, ja nu har ju vi skolhälson först på fredag. Den håller nog i till dess du. <laughs> men ja, jag har inte varit i skolan idag. då. Så det var ju mm. ganska fast falsk. du hade skulle ändå inte varit i skolan för då hade du ju bra. Ja, exakt. Men du var i skolan. Ja, hur var det? Jo. Det jo. var väl alltså det var inte så mycket skola nu sista veckan. Vi körde brännboll faktiskt. Åh, oh, oh, var tråkigt. Ja, faktiskt. Det hade dött. Alltså, det var för riktigt kaos. Det var en elev ja, faktiskt i vår årskurs. Mm. Det var en som sköt, alltså, alla vet hur brännboll fungerar. Mm. Och så först han bara, "Åh, oh, en tjej skjuter. Alla går fram liksom, såhär, för hon skjuter ju inte så långt", tänkte han. Åh. Oh. Alltså idiot. Och sen mm. så typ var det någon som missade. Så den här samma person då. om ta seriöst, det racket upp för fan. Och om alltså, vi blev så arga så det var Tyst. Vad som låter? Det är hund som skäller. chefhunden hunden. Kanske var det kan, Jag tror det är den där killen som låter fan låter ungefär så där. <laughs> Sen när han började prata Man bara, var det en liten valp som skällde Men det var faktiskt några tjejer Som eh, gick fram och sa till honom oj. Och eh, alltså, jag det, bara, oj. Det var ju fett starkt, alltså, det var så ja. Och vet du vad han svarade? Nej. Gå och ställer i köket istället Nej men oj, vilken cooling oh, Du måste berätta för mig cool. det var. Ja, det måste jag göra alltså, Harry, alltså, Jag tror alltså, att du har en aning Jag har mina aningar du har din... <laughs> ja, det Och liksom, har jag. lärarna gjorde inte så jävla mycket om heller Hans, nej inte hans, jag skämtar bara, en lärare på skolan, en handledare i nian, var med dem och spelade. Och han sa inte ifrån, han han stod och skrattade och körde med alltså spelade med. Men är han helt tappade? Ja, alltså. Alltså liksom världens kvinnosyn. Och måste jag bara berätta, en annan lärare. Som inte får säga från överhuvudtaget. Det var typ så här: Någon som hade kallat någon annan för bög. Okay. Och liksom, det ska inte vara ett skälsord, Men mm. det var det någon som använde det som. Mm. Och eh, så var det en som gick och sa det här. Då, det, här det här är inte okej okay att de säger så. Mm. Alltså, till läraren. Och läraren bara eh, så här, jätteosäker. Ba, eh, nej det är ju inte okej. Okay. Och så, så ropar hon på den här killen då. Och bara. Sa du bög till henne här? Och han bara nej. <laughs> och så läraren bara nej. Och så, så här, vände sig till tjejen då och bara. Han sa inte bög. <laughs> alltså, alltså jag måste bara ge dig cred för din sån här. Nej. Så jävla go. Men det är så killar nej. gör. Såhär, nej. Och så ut med armarna och såhär, bara, så här. Så att de inte oh. fattar någonting. Bara, nej. Precis som att de ska liksom mucka upp sina jävla tuttar. <laughs> nej. <laughs> alltså jag orkar inte. Så, när man var mindre eller, det är Säkert många omogna killar i vår ålder som gör det också. Så slår sig på bröstet och bara muckar du eller? Ja. Ja. Alltså, alltså, eller, eller att de slår sig på och knyter Men jag bara, moka du Man bara liksom Alltså gå lägg dig valpen Jag är inte rädd för dig Alltså Alltså är det bara jag Eller är det bara snoppar så jävla Snoppar ja. Ja, Snoppar Snoppar Snoppar också Alltså, <skratt> oh, för det var så gud. Ah, förra sittet var väldigt seriöst men nu är så jävlar. Jag, Jag sitter så och svettas av skratt. Nej men alltså seriöst, alltså killar kan alltså don't var på riktigt. De, alltså de måste ju vara på lossade från 90-talet eller något. Det roliga är roligt Nu sitter vi och skrattar liksom med hörlurar och så här, in i micken om inte jag hade haft hörlurar mick på mig då hade jag lagt mig på golvet och liksom så här, så här, och så här när man ser så här, ja. vanliga människor och skrattar så här, och så vi liksom står och bankar på ja. och bänkar och knän och kissa på sig lite grann. <skratt> alltså det har hänt så många gånger. Jag tycker på Alltså så när vi har haft våra moments, och mm. så har man bara skrattat och så man bara, oj, en liten lite rapp i trosan. <skratt> Det måste jag inte med. Nej, inte typ så att jag kissat på mig. Men Nej, men, alltså, jag... jag sa inte att jag hade kissat på mig. <laughs> Nej, men, det har faktiskt aldrig, alltså när jag skrattar, alltså as mycket. Ja, nu <laughs> kanske too much information här. Jag, jag får aldrig typ så här att det kommer en droppe utan jag brukar alltid prutta när jag skrattar. Ja, <laughs> men alltså alltid är det så att man blir pruttnödig när man skrattar. Och sen så när man väl börjar gapflabba så bara... <laughs> så jävla <är det> typiskt. Åh <laughs> oh, gud. Ja men alltså seriöst. Alltså jag tycker att... Aj. No respect for boys alltså. Mm. Alltså, alltså seriöst. Om det finns killar som jag har respekt för. Mm. Alltså då ska man ha väldigt stor cred för sig. För då är man normal i mina ögon. Mm, alltså när de stod där och kommenterade tjejer som skulle slå. Oh. Och så jag ville typ bara. Alltså jag, jag, min klass mötte aldrig den klassen. Oh. Men jag, alltså jag, tänkte, jag stod där och tänkte bara. Om någon kommenterar. Någon i min klass kommer jag bara. Men ställ dig själv här och skjuta, för du kommer ju fila lika mycket som din pappas kondom. Jag <laughs> så alltså, gud. Ja. Ja, det, det finns så många roliga dissar, men alltså, ja. Alltid kommer man vara dem efteråt. Ja. Alltså man står där och kokar av ilska och bara. Trott helvete, och sen så man bara. Jag skulle säga det här. Samma sak som. Alltså det behöver inte vara så här ett bråk utan bara en argumentation. Ja. Oh. Och sen bara. Jag skulle ju säga det här. Eller hur? Men som jag sagt innan, jag är inte snabbt tänkt. Nej. <laughs> alltså, alltså jag kan sitta och tänka på sådana gamla händelser oh. och bara. Jag skulle säga det här. Ja. Oh. Ser typiskt? <laughs> alltså nej. usch Men du. Jag lyssnade på en låt innan jag kom hit. Och så kollade jag på lyricsen. Och det var helt fel. Mm. <laughs> ja, hade sjunkit helt fel. Alltså, har inte du haft någon? Bara, bara tänka på det. Oh du God. måste ju haft någon. Ja. Alltså jag har haft ganska många. Fast grejen är, jag vet vart jag har sjungt fel. Ja. Men jag vet aldrig var jag satt istället. Men en låt vet jag. Alltså jag tror det var typ One Direction. Det var, hur fan vi, vi kan kolla om hitta den. Ja. Okej, okay, här. Okej, okay, så får jag gissa. Oh. Jag alltså jag känner igen den här låten, men jag har hört fel på den här också. Oh. Det är alltså att du har hört, trott sann istället för sann. Ja, ja, ja, ja. alltså, mm, jag alltså jag måste berätta, good. jag måste berätta det här. Det var för typ exakt då sen. Så skulle vi göra en quiz med några i klassen. Mm. Och så skulle man så här höra Alltså man fick ett ord då skulle man sjunga en låt som hade det här ordet i sig. Uh -huh. Och så fick jag son, alltså sol. Uh -huh. Så jag sjöng den då. Mm. Och de bara, alltså de, de sjunger son, alltså son, inte sol. Jag bara, oh. <laughs> jag alltså, tror inte hela tiden. Jag bara liksom så här, hans pappa kallar honom sol, okej. Okay. Uh, men, men, men det liksom måste vara positivt. Alltså, man hörde ju att det lät lik son liksom, ja. och son. Her dad calls me son. Ja, right. exakt. Karl ja. son, Det låter ju som att han jag säger sol. Det låter jättelika. Ja, men jag ska, den jag lyssnade på. Det är en gammal låt. Jag vet inte varför jag lyssnade på den. Nej. Det var ju, alltså nu har jag sagt det på den här flera gånger. att Jag inte läst en bibel, men det var faktiskt just en bibel jag, <skratt> jag lyssnade på. Oj, oj, oj. Kan mm. det vara sant? <skratt> nu är du väl, väldigt intresserad av att höra det här. Vi, kan, ja. eh, vi sätter på den också då. Ja. Alltså han sjunger ju I can be your gentleman. Yes. Alltså så här, gentleman. Yes, Och is. jag har liksom hela tiden sjungt german. <snar> Alltså jag, nu fattar jag typ, alltså jag, känner, jag känner mig så dum för liksom, oh vem sjunger Jag kan bli din tysk <laughs> Jag kan bli din tysk alltså jag, måste, jag, jag måste ju ha fattat att han menar gentleman bara att jag har sjungt fel liksom. oh. för liksom, Jag kan bli din tysk Allting som du vill <laughs> alltså, ja, Men det låter ju verkligen som I can be your German, Inte I can be your German för han sjunger så snabbt där I can där. be your gentleman. Alltså, nu vet jag vad han sjunger och liksom ja. har vetat det sen låten släpptes Så det är mm. lite svårt för mig att liksom se in i att han skulle sjunga german Men jag förstår hur du menar <laughs> men en lite nyare låt då Ja Det är Shawn Mendes Treat You Better Oh my god det är så bra Alltså nu har jag ju alltid liksom kunnat eh, titeln Så jag vet ju att det står treat ja. Men jag har liksom alltid hört någonting annat Och jag visar den för en kompis eh, Från mitt gamla kärlelinglag mm. Och hon bara Ja ah, så jag håller med det Det låter verkligen som man sjunger tvärtom Vi sätter på den så får vi höra Ja And all time in this wrong and you alltså det låter ju verkligen som att han sjunger Cheat istället för treat Alltså var... jag, cheat betyder cheater. typ så här Otrogen cheat. Alltså cheat är ju otrogen liksom Och treat är ju liksom behandla Om vi vi lyssnar igen. så alltså, det låter verkligen som att han sjunger Cheat Alltså lyssna här nu Alltså det låter som att han säger shit <laughs> Ja lite kanske Alltså <laughs> Alltså jag är såhär Alltså seriöst jag, jag lyssnar på en låt Alltså första gången mm. Och sen så lyssnar jag alltså, direkt på lyrics För att jag typ vill lära mig låten direkt Så mm. det händer typ att jag sjunger fel Alltså jag, jag sätter ju på en liksom, tar ju, väljer en som har lyrics, men jag läser ju inte lyricsen. då orkar jag inte gå igenom. Det, det är ju för om jobbat. jag hittar en ny låt så spelar jag bara sönder den på repeat. Och sen så tror jag har jag tröttnat på den inom några dagar. Och sen så hittar jag en ny favorit. Aha, ja. mm. Men det är samma sak. alltså låtar, jag har till gått i ja. Jag hör aldrig vad de säger. Och sen när man får texten så är det så självklart. Jag liksom, alltså jag vill så här, kunna texten, mm. för det blir liksom, lättare då. Så jag skrev till min tränare och bara, e, kan inte du skicka i, för vi hade en sån här grupp, eh, Facebook. Mm. Så här, kan inte du skicka i gruppen vilka, alltså vad de säger, för jag fattar typ inte. Mm. Och han bara, du kan göra det, du får, den, så, du får det som ett uppdrag eftersom att du är kapten Jag bara, ja men jag hör inte vad de säger. Men det var nog inte rätt person. Nej, jag ställer gärna upp med andra saker, men ja. nej. Tyvärr. Aja. men <laughs> på tal om att tro fel saker A. måste jag bara säga det, du nämnde förra veckan en sak som du trodde är du var liten det där A. med att man inte fick svära jag måste bara säga en sak som jag trodde när var liten som jag kom på häromdagen mm. Och är begreppet musprutt <laughs> <laughs> det är det nog ja. många som har hört och som vet vad det betyder. Ja. Och om ni inte vet det får ni slå upp det. Ja, för det tänker inte vi att sitta och <laughs> Vi är inga, vi är inga Nej. Men jag trodde att det var... Alltså, möss låter ju liksom bara... Ps, ps, ps", vet så här, ja. tyst. Så jag trodde det bara var när man pruttade tyst. <laughs> <laughs> Nej, men gud. <laughs> Så jag bara, ja, men mamma jag gjorde en musprutt. Och jag var va? Och jag bara, ja den lät jättedyskt, <laughs> men den luktade. Arger. För sån här smygprutta, eller typ pruttar som kommer från rumpan men låter tyst. Ja. De luktar ju mer än en där, ja, ja. Är det så här, ja. Så man kan inte bara, alltså ja, muspruttet, det luktar jättegilligt. <laughs> Nu kommer folk på: Okej. Okay. Vad har du för sjukdomar? precis. Vilken form av klamydia har du? Men har du inte någonting mer Som du trodde när du var liten? Jo, alltså. Kanske typ så här. Alltså, jag var liten. Mm. Alltså, jag visste typ hur man gjorde barn. Alltså, vi när om att jag var typ var tolv. Och okay, jag kanske inte riktigt var tolv, jag kanske var typ 10. tio. <laughs> Skitsamma ja. gammal jag var. <laughs> för känns ja. som att tolvåringar idag kan allt. Ja. ja Men i alla fall mm. Alltså jag visste ju liksom hur man gjorde typ Alltså jag trodde typ att man Hade sex bara när man ville få barn Men alltså jag trodde verkligen så att liksom ja men om man inte vill ha barn Så har man inte sex Alltså det var verkligen så Nej men ska vi gå vidare Vi går vidare Okej eftersom att vi alltid har samma klapp så kör vi det igen En Två Tre Västin Bibers vickvän hade jag bara kunnat ja, skita i utbildningen och sen dumpar han dig och du bara. <laughs> Jaha, och här har jag hoppat av gymnasiet för i skull. <laughs> så lämnar du mig här utan pengar. <laughs> Nej, men kommer vi gå i gymnasiet då, då Ja, men du går ju med mig så du ska bli kul. Ja, och du typ bara, åh, helvete, inte tre år. Till. Inte tre år, fuck. <laughs> Nej, men alltså jag känner så här ska så ska vi typ ta upp lite så här från andra skolor och sen mer kunskap för att man vill lyssna på vad vi gjorde på Svedjoviska forsk. Ja, vi kan ta lite Ingen. så här eh, vi kan ta lite allmänt först och sen om du kan vi ta ett tips här lite pinsamma händelser. Ja. Men få tala om så här allmänt vad som händer på grundskolan har alltså det måste ju ha hänt något pinsamt någon gång. Har du liksom varit med om någonting? inte i skolan tror jag inte. Alltså inte jag... som du kommer på på raka arm. Nej. Du då? Jag har, jo jag har lite saker som <här> <här> Senaste hände alltså typ så för förra torsdan. <här> Det var alltså nian man är så jävla skoltrött vem fan lyssnar på typ utvärderingsdagar. Ingen. Vi hade liksom en utvärderingsdag som handlade om typ nätåt eller någonting. Mm. Alla låg liksom bakom stolarna med sina telefoner. Och så var det typ så här, eh, läraren sa påstående så skulle man typ hålla med eller gå åt något håll eller typ så här, förklara. Alltså olika, olika övningar. Och så, alltså ingen pallade ju lyssna. Så det var alltid typ så här, den första fick förklara utförligt och sen alla andra bara, ja men jag håller med. Ja. <laughs> för ingen orkar lyssna. Så satt jag där med mobilen då. Alltså jag blev så jävla bastard. Satt med mobilen, lyssnade inte för, vem fan gör det? <laughs> Mm. Men så här innan skolanslutningen. Okay. <laughs> ja. Och så, för, så hör jag läraren i bakgrunden bara. Lovisa? och jag bara, ja. Och hon bara, vad tycker du? Och eftersom att alla andra har bara Om jag håller med, hon är han. Så jag bara, jag håller med. Ja. Och e, läraren då, bara, alltså, ingen har svarat på den här frågan än. Och jag bara, mm. äh. Jaha, men jag håller med i andra påståendet. <laughs> oh, men jag tänker liksom så här lite på för... Nej, alltså, Jag hade verkligen ingenting att komma med Nej, där. Så det var det bara... folk då? Ja, <laughs> eller några. Det var ju bara att sitta där och erkänna att man har blivit bastörd För det var ju ja. ingen så här comeback man kunde komma med där. Nej. Och de, Vad tycker du då? Du bara, ja ah, jag tycker att det är bra. Och hon bara, du tycker det är bra med vad? Ja, ah, det är det du sa precis. <laughs> ja det, det finns bara en, en utväg i sådana situationer. Vad ska jag ta bort det? Ja. <laughs> men jag har, liksom, jag har många historier. Alltså jag kommer inte hinna berätta, alla, men jag kan ta några. Mm. Jag har berättat, liksom, nu får jag bara berätta snabbt. Typ, alltså när jag, men jag har berättat när jag somnade på läsläxan. Ja, just det. <laughs> har jag berättat för dig. Ja. <laughs> det, var, det var på vi Viska Forskolan då. Mm. För att nu har vi liksom inte läsläxa. Alltså jag var ju som sagt fröken duktig jag Gjorde liksom matte direkt, gjorde svenska-läxan direkt och så var, liksom, var jag klar för veckan. Ja. <laughs> och jag glömde, alltså vi skulle ha så högläsning och jag var den, så jag glömde aldrig boken. Och just den gången så var eh, min ordinarie lärare sjuk så vi hade en vikarie, <laughs> jävligt sträng. <laughs> och, och så sa hon så här bara, men den här veckan så tänker inte jag tolerera att någon har glömt läslexan. Och jag tänkte ju typ så här bara, jag, jag behövde ju inte tänka på det eller ta åt mig av det för att jag glömde ju aldrig läxan. Och så, så alla ta så upp era böcker, öppna bänken då för vi hade liksom så här, ja. ja. Min bok är hemma. Första gången. Alltså jag kan se din min, du bara liksom, ja. oh my god, vad ska jag göra nu? Det var liksom i femman, fyran. Ja. Och jag hade liksom ettan till trean aldrig glömt. Och just den gången, och så jag liksom, bara, jag tänker typ så här, jag hade, jag hade ganska lätt för att läsa. Ja. Så jag, jag gick upp ändå och liksom, fick göra mitt bästa. Och sen när jag öppnar boken så ser jag liksom så, det kändes som att jag hade dyslexi för bokstäverna bara liksom flög runt. <skratt> och jag, oh, no, no. jag bara, vad ska jag göra nu? Ska jag säga att jag måste gå på toa? ska jag säga att jag måste... Spy? <skratt> ja. Och de bara, men börja då. Och jag bara, fortsätter du läsa en mening och sen bara känna att det här funkar inte. Så jag bara tänker typ så här, ja oh, men... Jag låtsas att jag må lite illa och är trött. Typ så typ såhär började jag såhär. Alltså jag vet inte hur jag tänkte. För alltså typ så här, Vem bara står och slumrar till. <laughs> ja, för jag stod. Eller jag satt där. Och sen tänkte jag bara, men jag låtsas att jag somnar. oh alltså, my god. Så jag satt där och liksom bara så här, tyst och typ så här, som, att, som att man är nyvaken. Ja. Och sen de bara... Eh, Okej, okay. uh, oh. jag hoppas inte att någon i min klass minns detta Och sen eh, så fick jag liksom bara läsa alltså, jättedåligt För att jag tror att jag mådde dåligt Och sen mm. precis när Rastny gick jag fram till läraren och bara så alltså, jag mår väldigt illa Kan du gå hem då? Nej men jag gick ut på rasten och så här, låtsades mådde dåligt Och sen kom jag in på nästa lektion och var pigg igen Det gick jag snabbt <laughs> Ja, och på tal om att glömma saker, det påminner mig om en annan historia. Det här var inte pinsamt och jag måste bara berätta det här för dig. För jag tror ja. inte jag gjort det. Det där med idrottskläder, det glömde jag aldrig heller. Nej. Jag På Viska forskolan glömde jag idrottskläder en gång. Mm. Och det var faktiskt nollan. Alltså jag hade med mig hela tiden. Och sen en gång glömde jag. Och då, liksom, då kom pappa med, alltså han tog så här... Han skulle iväg någonstans, han hade typ så bråttom till jobbet och så skulle han köra förbi skolan. Och då tog han med mina idrottskläder. Mm. Och liksom, han gick liksom in på skolan. Alltså bilen, gick in på skolan och letade upp mig för att lämna det här då. Mm. Och han hade ju ganska bråttom så alltså, den tiden var ju ganska... Alltså det var ju såklart asskyst ah, att han gjorde det men ja. alltså det var ganska onödigt. Mm. Mm. Och så fick jag det då. Jag bara, just det, liksom idrottskläderna. Vad bra att du... Tack liksom. Och så just den gången då bara, samling ja, vi kan börja med att informera... Om att idrotten idag är ju inställd. Jag bara, <skratt> jaha. Men pappa kommer försent till jobbet på grund av er. <skratt> alltså, alltså, det, det alltså, kan de inte informera om sånt dagen innan? Ja, helvete. <skratt> liksom. <är> så jävla. <skratt> Men alltså, Men nu, du... nu efterhand är det ju bara kul. <skratt> ja. Men alltså, det har hänt en grej som jag verkligen, verkligen kommer ihåg. Jag mm. tror du har hört det här, för jag har berättat det för typ alla. <skratt> Men det var såhär, när jag var i Turkiet mm. 2000... Jag har ingen aning Det var det var på 2000-talet okay. 2013 kanske ja. <laughs> Och då i alla fall Så var jag där med mina föräldrar Och mina kusiner Och den, alltså deras familj liksom mm. Och då så skulle jag och min kusin eh, Gå ner och beställa dricka mm. så Fanta och kolla och bla bla bla Och så stod jag där Och då hade jag en sån här bikini Som alltså, bara går så här Som inte har några ah, jag förstår Mm, mm. Och så stod jag där och typ så här, fipplade med den knäppen här bak. Alltså du mm. vet man kan knäppa här bak. Ja. Så stod jag där och fipplade typ så skit och så satt jag i satt, satt jag i bara för att jag inte hade liksom något, något. Men det var satt i vad alltså, då? Okay. Alltså jag satt ja, tog ut nu är jag med dig. Ja. Mm. Och sen helt plötsligt så, så ställer han fram, fram drickorna. Och jag tänker absolut inte på att jag står och fipplar med den. Så jag släpper den jag har. Och då så har ju den här knäppen åkt upp så hela min överdel på åker ner. Och då står jag där helt jävla så här, utan överdel. Och han, i, han som gav oss ryckorna, han bara liksom... men då, hur, hur gammal var han då? Alltså, hur alltså, han... Oj, han kanske var 25. Alltså det, 25. Alltså, det var liksom inte så att han alltså pedde utan bara så såhär, oj vad chock. Alltså så här och jag bara liksom fortfarande bara... Och folk som så kring, kring skrattade. Men var bara... det <laughs> liksom den åldern att jag hade börjat få bröst? Eller var alltså fortfarande... typ, alltså inte så att jag var helt platt. Utan mm. det var lite så här. <laughs> och jag tänkte att det var skitpinsamt. <laughs> och liksom folk stod och skrattade så här. Och jag bara, fuck life. Åh <laughs> oh, det var riktigt <clears throat> kul. En annan sak som var pinsam. Alltså de andra sakerna har ju varit så här. Pinsamma men ändå liksom lite roliga. Mm. Det här minns jag bara. Alltså jag minns bara pinsamhet i det här. Jag minns ser inget roligt i det här egentligen. Okej. Okay. <laughs> jag vet inte varför jag skrattar. Det var typ så här, pinsamt roligt fast ändå inte roligt. Mm. Det var så här: Min kompis var kär i en kille som var några år äldre. Mm. Och, eller nej, vänta. Det kanske var. Alltså vi var på ett disko ja. som anordnades av några som var äldre. Och mm. Antingen så var min kompis kär i. En i den klassen som höll i diskot. Eller i hans bror. Jag minns inte hur det var. Okay. Men det var något sånt. Och så kunde min kompis tyvärr inte komma. Mm. Så jag gick med några andra. Och så kom han där då liksom. Mm. Den här killen. Antingen var det brorsan eller han. Ja. <laughs> ja. Så jag tänker typ så här. Jag är lite så här. lite nästan mot min kompis. Och så här smygfota. Ja. <laughs> och jag smygfotar. Ja. Och han ser inte det. Så jag tänkte att det var bra. Då kan jag ju skicka det till henne liksom. Mm. Ja, asskönt att inte han såg. Men det var några klasskompisar till han som såg. Mm. Så de sa ju det. Mm. <laughs> Bitches. Ja. Sa det till honom. Och hela den klassen fick reda på det. Så att det slutade med att hela hans årskurs. Jag tror de var alltså de var några år äldre. Jag vet inte exakt hur många år. Mm. Hela den årskursen slutade med att de trodde att jag var kär i den här killen. Nej. Fast egentligen så var det ju min kompis som var kär i antingen han eller brorsan kan det till och med vart. Oh. Och så gick, kom jag där, gick i femman och så var det så jävla pinsamt. Mm. För liksom, när man gick i matsalen och så kom de där. Alltså det är inte så mycket pinsamma saker fast man typ förtränger det. Ja. Eller alltså nu är det inte så pinsamt men när man väl var där. Ja, men, då vill alltså, man bara sjunka genom jorden. Om bara. jag skulle träffa en gammal klasskompis då skulle inte jag tänka på det där att jag somnade på läsläxan. Men det alltså, är fortfarande vissa jag träffar från den årskursen. Som hade det där diskot. Det känns fortfarande som att de tror att jag är kär i honom. Hallå? Va, va, va? Apropå mens. <laughs> Vadå? Apropå mens? Vi pratade inte ens om mens. Nej men alltså, mens. jag bara kommer att tänka på mens. Jag bara liksom mens, mens, mens. Uh -huh. Alltså förra gången jag var i badhuset. Mm. Så hade jag mens. Ja i klassen. Ja. ja. Gud vad detaljerade vi behövde vara här. <laughs> Nej men då hade jag såhär hoppat från trean. <laughs> Nej. <laughs> jo. Och liksom jag hade gjort det förut liksom. Det var, inga, alltså, det var så slut av mensen så det var inte så här att jag blev... Det... Mm. Och så, så varje gång för min kompis att kolla om snöret hänger utanför. Ja. Så jag bara hänger utanför. Och hon bara nej. Och sen just den gången när hon väljer att inte hoppa. Och jag vill hoppa ner en sista gång. Ja. Så kan hon såklart inte sitta och snöret hänger ner. Nej. Och sen då. När jag nej. går upp för stegen. Ja. Så känner jag. Och då bara känner jag att snöret hänger utanför. <laughs> I så röven. Typ. Och liksom då sitter en av våra lärare där. Och ser på. Alltså så var jag att åldsen att snöreskänga utanför exakt när hon inte är där. Man bara liksom, uh, låt mig dö. Vänta, var det den manlig eller den kvinnlig idrottsläraren? Nej, det, det var inte en idrottslärare. nej utan det var en annan lärare, men det var en kvinnlig. Okay. Det var inte så hemskt. Men jag bara liksom kände... Och du, du går upp den och så här, höjer rösten lite och bara attan, så att sömmen skulle gå sönder. Ja, och också när den bl enda blåa sömmen i mina svarta byxor gått sönder. Alltså vad var det jag... Och just det, typ så här: jag trillar i trappan ibland Och i skolan Två gånger på en dag Ja. Och så kommer samma människa Just alltså, det Alltså, jag har trillat i trappan tre gånger Typ under hela min livstid på ja. kunskap Och alla har varit i nian mm. Och vid varje jävla gång jag har trillat Så kommer samma jävla person <här> När du ligger där Hen måste ju tro att jag är så jävla ostabil i mina ben Så det finns inte <här> Alltså det är så hemskt Oh. <laughs> oj, oj, oj, oj, oj, Ska vi, ska vi försöka avrunda? Nästa samtalsämne. På tal om så här upplevelser då. Det här ja. kanske inte är en pinsam, <hör> nej det här är ingen pinsam upplevelse alls faktiskt. Nej. Utan mer en konstig upplevelse. Mm. Uh, och när vi ändå pratar om upplevelser kan jag lika gärna dra den. Ja. Det var så här, vi nämnde i, jag vet inte om det var förr eller om det var för några avsnitt sedan, att vi gillar att gå på rättegångar. Mm. Och jag minns den första rättegången vi gick på förra året. Oh, just det. Mm. typ två, tre dagar efter den här rättegången, då ville han som han som var misstänkt, alltså han som var misstänkt för brottet, mm. han ville alltså han skickade en förfrågan om att börja följa mig på Instagram, på mitt vanliga konto. Stalkerhult. Alltså jag vet inte om det var liksom en... Alltså om man kände igen mig där inne. Eller om det var bara en slump. Eller om man typ så här sökt upp mig. Men gud vad läskigt. Men han kunde ju inte ha sökt upp mig. Eller hur? För jag hade ju liksom inte... Nej men gud, nej, han kunde ju inte ha sökt upp mig. Det känns bara <skratt> jättekonstigt om han har gjort det. Nej. För han började ju inte följa dig Så det är inte direkt så att han stalkar upp alla som var där. Nej. Om det känns bara... Det var bara fett konstigt typ. Ja men det förstår jag. Men, och på tal om en annan upplevelse. Gud vad jag bara, på tal om upplevelse, på, på tal om upplevelser. tal om en upplevelse. Och alltså jag skulle, kolla. jag är alltid så här ute i sista sekund mm. med allting. Ja. Så igår kollade jag på så här skolavslutningskläder. Mm. Så här någon, någon dag innan. Mm, ja. Ja, och så går jag, för jag, det är så här en av KD på Åhaga Mm. Så ska jag dit och pallar inte går runt i maxi låt som jag är så jag går igenom. Ja. Och utanför. Så man vet ju vilka som brukar sitta där. Tycker jag. Ja. Så står det en med en typ så här, papper i handen och så en bild på typ barn och sin fru säkert. Ja. Står typ så här: hjälp en hemlös person med en slant och så lite bla. bla, bla. Mm. Lite Och <laughs> I andra handen en cigarett står verkligen så här njuter av cigaretten så är vi typ visar upp den stolt men bara, cigaretten har du råd med men inte att uh... ge mat till dina barn. Nej, jag tycker precis. bara sånt är så konstigt. Ja men alltså de kan ju inte prioritera för år. Nej. Alltså liksom, om, man, om man liksom alltså, jag hatar folk som bara nej men jag har inga pengar och sen så står de och, och köper cigaretter. Ja alltså man bara du hade ju inga pengar. Men som alltså, lyxfällan väljer lite vad du ska Eller, lägga dina pengar på. <laughs> om, man, om man väljer så slipper man hamna i den situationen. Men nu får vi faktiskt börja runda av veckans poddavsnitt. Uh -huh. Så jag säger tack för att ni lyssnade. Och jag säger också tack. Och en annan sak. Nej, <laughs> <laughs> men nu får vi sommaren av snart. Ja, på fredag. Yes. Och då kanske det inte kommer avsnitt varje vecka. Så alltså, alltså det är klart att om vi känner att vi hinner. Och liksom kan något inte har något annat inbokat. Då försöker vi. spela in. Ja. Alltså jag ska ju till exempel till Grekland. Ja, så den veckan kommer vi ju antagligen inte hinna. Om vi inte Nej. får in det någon annan dag. Precis. Så vi... Men vi börjar ju skolan igen runt, typ runt 20 augusti. Så mm. då kommer vi ju försöka släppa på torsdagar igen. Mm. Men... Ja, det, det var väl allt. allt för denna veckan Det var allt för veckans avsnitt Nej. <laughs> Nej, men tack för att ni lyssnade Puss och Bye, bye Spice